буденним тоном сказав голос з того місця, що, як двоцвіт дуже сподівався, було головою. Гадаю, ти й сам це бачиш. Е, розгубився двоцвіт. Так, він почав потрошки відходити назад. Очевидно, еге ж, погодився з ним голос. Ти, напевне, двоцвіт, так? Чи то буде пізніше? Пізніше? спитав двоцвіт. Пізніше, ніщо, він зупинився. «Ну, – сказав голос, – бачиш, коли помираєш, з'являються інші недоліки. Одним із них є, так би мовити, звільнення від пут часу. А тому я можу бачити все, що було і що буде, одночасно. Щоправда, тепер, звичайно, я знаю, що час з багатьох практичних причин не існує. Це не звучить як недолік, – зауважив двоцвіт. Ти так вважаєш?» Уяви собі, як це – бути в той самий час давнім споменом і паскудною несподіванкою, і ти зрозумієш, що я маю на увазі. Хай там як. Тепер я пригадую, що саме збираюся тобі сказати зараз. Чи я вже це сказав? Гарний дракон, до речі. Це ще не зарано говорити? Так, непоганий. Він просто нагодився, відказав двоцвіт. Просто нагодився, сказав голос, ти його викликав. Начебто так, проте я тільки, ти володієш силою. Я тільки подумав про нього і все, саме це і є сила. Я вже тобі казав, що я грейха перший. Чи то буде далі? Даруй, але в мене не такий великий досвід у трансцендентності. В будь-якому разі, так, це і є справжня сила». «Вона викликає драконів, як бачиш». «Гадаю, ти мені вже це казав», – сказав Двоцвіт. «О, правда, я безперечно мав такий намір», – відповів померлий. «Але ж як це можливо? Я думав про драконів усе своє життя. Та це вперше, коли один таки з'явився». «Ну як би тобі пояснити, правда в тому, що дракони ніколи не існували, як ти». І я, доки мене не отруїли якихось кілька місяців тому, розумієш існування? Я говорю про реального дракона. Драконіс Нобіліс, зрозуміло болотяний дракон. Драконіс Вульгаріс – це звичайна тварина і не вартує нашої уваги. Справжній дракон з іншого боку, створіння такого довершеного духу, що він може набути видимої форми в цьому світі, тільки якщо його породить надзвичайно натренована уява. І навіть тоді, веще зазначена уява повинна бути в місті наскрізь просякнутому магією, що дає можливість межам між видимим та невидимим тоншати. В такому разі дракони можуть просочити крізь неї, так би мовити, і проявити свою форму у матриці ймовірності світу. Мені це дуже добре вдавалося, коли я був живий. Я міг уявити, ох, п'ять сотень драконів заразом. Тепер Ліса найбільш вправна з моїх дітей, ледве здатна уявити 50 миршових істот. Багато чи не так? як для прогресивного виховання. Вона насправді у них не вірить. Ось чому її дракони такі нецікаві, тоді, як твій, сказав голос Грейхи, майже такий же довершений, як колись були мої. Очам замилування. Хоч тепер, власне, я тих очей і не маю в прямому розумінні. Двоцвіт швиденько пробурмотів. Ти весь час говориш, що ти мертвий. То й що? Ну, мертві, вони, знаєш, не дуже балакучі, як правило. Я був свого часу надзвичайно могутнім чарівником. Моя донька мене отруїла, звісна річ. Це загальноприйнятий спосіб успадкування влади в нашій родині. Однак покійник зітхнув. Ще принаймні зітхання почулося у повітрі кілька футів над його кріслом. Невдовзі стало очевидним, що жоден з моїх трьох дітей не має достатньої сили, щоб захопити владу над двома іншими. Вельми невтішна ситуація. Таке королівство, як наше, повинно мати лише одного правителя – Тож я вирішив залишатися живим, виконуючи цю роль неофіційно, що безумовно страшенно їх усіх дратує. Я не дам своїм дітям можливості потішитися і поховати мене, доки з них не залишиться хтось один і не проведе церемонію як слід. Почулося якесь неприємне хрипке супіння. Двоцвіт вирішив, що то напевне був смішок. «Значить, нас викрав хтось із твоїх нащадків?» – здогадався Двоцвіт. «Ліса», – сказав голос покійного чарівника. «Моя донька, її сила найбільша. Дракони моїх синів здатні пролетіти не більше кількох миль, перш ніж вони починають танути у повітрі». «Танути? Я дійсно помітив, що ми могли бачити наскрізь через того, який нас сюди приніс», – сказав Двоцвіт. Мені тоді це здалося трохи дивним. Звичайно, сказав Грейха, сила працює тільки поблизу Вірмбергу. Це, бачиш, закон обернених квадратів. В усякому разі я так думаю. Коли дракони віддаляються від місця сили, вони починають марніти. Інакше моя маленька ліса на сьогодні вже правила б усім світом, якщо я щось таки в цьому тямлю. «Та я розумію, що не повинен тебе затримувати. Ти, мабуть, хочеш врятувати свого друга?» Двоцвіт роззявив рота від несподіванки. «Грана?» – сказав він. «Ні, не того, худющого чарівника. Мій син Ліорд намагається порубати його на шматки. Я був у захопленні від того, як ти його порятував. Порятуєш, тобто?» Двоцвіт випростався у повний зріст що виявилось нескладно. «Де він?» – запитав куций турист, крокуючи до дверей на героїчний манер, як він сподівався. «Просто іди стежиною, яку помітиш серед пелюки», – сказав голос. «Ліса інколи мене навідує. Їй одній вистачило духу мене вбити. Яблуко від яблуні, як кажуть. Щасти тобі, до речі. Здається, пригадую, що вже це тобі казав. Тобто ось-ось скажу, гримучий голос затих в лабіринті дієслівних форм, а Двоцвіт тим часом біг щодуху уперед глухими тунелями в компанії дракона, що супроводжував його легким підстрібом. Та незабаром Двоцвіт притулився до колони, геть задихавшись. Здавалося, він вже цілу вічність не мав ані крихти в роті. «А чому б тобі не полетіти?» – озвався голос дев'яти сила у його голові. Дракон розпростав крила, зробив кілька пробних махів і відразу ж піднявся над землею. Двоцвіт якусь мить спостерігав, мов зачарований, а тоді підбіг і швидко виліз йому на шию. Незабаром вони вже були в повітрі. Кілька футів понад землею і поринули уперед, залишаючи за собою клуби пилу. Двоцвіт тримався за шию дракона, так міцно, як лиш міг, коли вони стрімко проносились через низку гротів, спускаючись у глибочинь гори, а потім підіймалися до гори, вздовж гвинтових сходів, що легко могли вмістити армію солдат. Наверху вони випірнули у більш заселену територію, відполіровані до близьку дзеркала, на кожному куті у коридорах відбивали бліде світло. Я чую тут дух інших драконів. Крила залопотіли так швидко, що вже неможливо було встежити за їхнім рухом. І двоцвіт мало не беркицнувся, коли дракон змінив напрям і понісся боковим коридором, наче йому віжка під хвіст попала. Ще один крутий поворот, і ось вони випірнули з бокового входу тунелю у просторий грот. Внизу виднілися завали каміння, а згори світло пучками пробивалося крізь великі отвори під покрівлею. Там під стелею, між іншим, кипіло життя, доки дев'яти сил литів, розсікаючи крилами повітря, Двоцвіт пильно розглядав тіні великих крилатих істот на кільцях, сідельцях та крихітні фігурки людей, щоб примудрялися ходити вниз головою. «Це місце для ночівлі», – сказав дракон вдоволеним тоном. Двоцвіт продовжував споглядати дивне місце, коли раптом одна стіний високо угорі відокремилась від стелі і почала на очах збільшуватись. Ринсвінт спостерігав, як бліде обличчя Ліорта віддалялось і врешті зникло з поля зору. Чудеса, хіба ні? Не замовкала якась мала частка його мозку. Чому я піднімаюся? Тоді його почало обертати у повітрі, і до нього повернулось відчуття реальності. Він падав униз на вкрите гуано-каміння. Від такої перспективи йому зайшли памороки. В цей момент із глибини пам'яті випливли слова заклинання, як це завжди траплялося в критичних ситуаціях. «Чому б тобі нас не промовити?» – здавалось настійливо, пропонували вони. «Що тобі втрачати?» – Рейнсвінд змахнув рукою, продовжуючи стрім летіти вниз. «Ашонай», – закликав він, – слово спалахнуло перед ним холодним голубим вогником, тріпочучи на вітрі. Він змахнув іншою рукою, не тямлячи себе від страху і чар, що переповнювали його свідомість. «Ібіріс», – протяжно промовив він, – звук матеріалізувався мерехтливим оранжевим словом поруч свого попередника – Ешорін, кванькі, пайсен, нгурад, ферінгомелі. Слова довкола нього пломеніли кольорами веселки, і він замахнувся назад обома руками, готовий вивільнити останнє восьме слово, що з'явилося б у сліпучому октариновому сяйві, і скріпило б заклинання. «А, – почав він, – Йому раптом перехопило дух, а заклинання розсипалось, як пазли, і погасло. Пара рук обхопили його довкола пояса, і увесь світ шарпнувся у бік тієї миті, коли дракон виринув зі свого піке, на долю секунди черкнувши пазурами найвищий камінь на запаскудженій долівці, найнижчого місця Вімбергу. Двоцвіт радісно засміявся, піймав. А дракон, завершуючи політ, граціозною дугою ліниво тріпонув крилами і вилетів через вхід до печери на свіже ранішнє повітря. О півдні, на розлогій зеленій луці квітучого плато, на самому верху гори Вірмберг, що дивним чином втримувала рівновагу з торчма, дракони та їхні наїзники вишикувались в широке коло. Позаду них було місце для юрби слуг, рабів та тих, хто тяжко гарував, щоб заробити на шматок хліба тут, у Піднебесі. Усі спостерігали за групою людей у центрі порослої травою арени. Серед них було кілька вершників старшого рангу, до якого належали Ліорд та його брат Ліартес. Перший все ще розтирав свої ноги, кривлячись від болю. Збоку неподалік стояли Ліса та Гран, та ще дехто з її свити. Між двома таборами стояв спадкоємний хранитель традиції. Як ви знаєте, непевно почав він, не цілком покійний правитель Вімбергу Грейха І поставив умову, що не передасть трон наступнику, доки один з його дітей він, чи як може статися вона, не зможеться викликати надвобій і побороти свого брата або сестру у смертельному поєдинку. Так-так, ми знаємо все це. Переходь до суті справи, пробурчав з повітря голос поблизу нього. Хранитель нервово ковтнув. Він так і не звикся з тим, що його колишній господар так і не зміг відійти в інші світи, як належить. Цікаво, то старий шуліка все ж помер, чи як? Думав він собі Не зовсім ясно Кволим голосом сказав він Чи дозволено кидати виклик Через довірену особу Дозволено, дозволено Обірвав його на півслові Голос безтілесного грейхи Це навіть кмітливо Не тягни кота за хвіст Викликаю вас на прю Сказав гран Свердлячи очима братів відразу обох Ліорд та Ліартес Переглянулись «Ти битимешся одночасно з нами обома?» – не повірив Ліартес, високий, жиловий чоловік з довгим чорним волоссям. «Ага! Це ж зменшує твої шанси, чи не так?» «Ага! Я один вартую більше, як ви двоє в купі!» Ліорд кинув на нього спопиляючий погляд. «Ти самовпевнений варвар!» «Цього вже досить!» – прогорчав Гран. «Зараз я вас!» Хранитель традиції застережливо викинув уперед руку з синіми прожилками вен. «На майданчику побоїщ битися заборонено», – сказав він і замовчав, намагаючись сам зрозуміти зміст своєї репліки. «Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі», – спробував пояснити він, але здався і за хвилю додав. «Як сторони, котрим кидають виклик, мої господарі Ліорд та Ліартес мають право обрати зброю». «Дракони!» – в один голос сказали вони. Гран чмихнув. «Драконів можна використовувати для нападу, тому вони є зброєю», – твердо сказав Ліорд. «Якщо ж ти не погоджуєшся, можемо вирішити це на кулаках». А то ж, підтакнув його брат, киваючи Грану. Хранитель відчув, як ефемерний палець тицяє його у груди. Не стій отут роззявивши рота, сказав могильний голос Грейхи. Поквапся, нужбо. Гран відступив назад, хитаючи головою. Е, ні, заперечив він, з мене і одного разу вистачить. Я краще помру, ніж битимуся на одній з цих штук. Тоді помри, люб'язно, як лиш міг, погодився хранитель. Ліорт та Ліартес вже попростували назад через порослу муравою галявину, де їх чекали слуги з бойовими драконами. Гран повернувся до ліси. Вона лиш знизала плечима. «Мені що, не дадуть навіть меча?» – розгубився він. «Хоча б ножа?» «Ні», – сказала вона. «Я не думала, що так вийде». Вона раптом якось зіщулилася, втративши всю свою зухвалість. «Мені дуже шкода». «Тобі шкода?» «Так, мені шкода». «Ага, мені саме так і почулося. Не дивись на мене так. Я можу е, надумати тобі найкращого дракона». «Ні». Хранитель висякався у носовичок, якусь мить потримав його у витягнутій руці, а тоді випустив, дивлячись, як він падає додолу. Удар крил змусив Грана обернутися. Дракон Ліорта був вже в повітрі і по колу наближався до них. Він шуганув вниз, і коли був зовсім низько над галявиною, стовп полум'я вирвався з його пащі, висікши на траві чорну смугу, що простягалася в бік грана. Він ледве встиг відштовхнути лісу на бік і стрибнув під укриття, відчуваючи пекельний біль у руці». Упавши, він прокотився по землі та одразу ж зірвався на ноги, гарячково озираючись за іншим драконом. Він з'явився з боку, і Гран, не маючи часу на роздуми, був змушений відстрибнути на осліп, рятуючись від вогню. Дракон, пролітаючи повз нього, вдарив хвостом і залишив на чолі Грана пекучий слід. Гран знову звівся на ноги. Цього разу із зусиллям і потрусив головою, щоб порозганяти іскри з перед очей. Його обдерта спина завдавала нестерпного болю. Ліорт пішов в атаку знову, та цього разу не так стрімко, врахувавши несподівану прудкість кремезного варвара. Коли земля була вже близько, він побачив, що той стоїть нерухомо, з опущеними руками, лише груди ходять ходором, зручна мішень. Коли дракон випірнув із піке, Ліорт оглянувся, сподіваючись побачити позаду величезну купу золи. Там нічого не було, спантеличений Ліорт відвернувся. І тут перед його очима постав гран, що підтягував себе лускате плече дракона однією рукою, збиваючи вогонь з волосся іншою. Рука Ліорта метнулася за кінжалом. Однак біль загострив і без того чудові рефлекси Грана, що тепер стали гострі, мов бритва. Ударом з розгону він вгатив по зап'ястку драконового хазяїна, від чого кінжал вислизнув додолу, а наступним ударом Гран поцілив Ліортові прямо в щелепу. Дракон, витримуючи на собі вагу тепер уже двох чоловіків, летів на висоті лише кількох футів над землею. Це виявилося... Дуже доречним, бо тієї миті, коли Ліорт втратив свідомість, дракон розтанував у повітрі. Ліса кинулася через поле до Грана і допомогла йому підвестися на ноги. Він розгублено кліпав очима. «Що сталося? Що сталося?» – залопотів він. «Це було просто фантастично», – вигукнула вона. «Оте твоє сальто у повітрі і все інше». «Так, але що все таки сталося?» Ет, це не просто пояснити». Гран насторожено вдивлявся у небо. Ліартес, який був значно обережнішим за брата, кружляв високо понад ними. «Ну, маєш десять секунд, щоб спробувати», – сказав він. «Ці дракони, що? Вони уявні. Так само, як і всі ці уявні опіки на моїй руці хочеш сказати». «Так, ні», – вона шалено затрусила головою. «Доведеться розповісти тобі пізніше». «Гаразд, якщо зможеш, знайди справді доброго медіума», – уїдливо відповів Гран. Він не зводив погляду з Ліартеса. Чий дракон широкими змахами крил неквапливо спускався. «Та послухай же, дракон мого брата здатний існувати тільки якщо той при свідомості, інакше у нього немає проходу у цей…» «Біжи – «Біжи!», – закричав Гран, – він відштовхнув її від себе і кинувся до лілиць на землю, тієї ж миті повз них із ревом пронісся дракон Ліартеса, залишивши по собі ще одну обвуглену смугу на траві. Доки істота набирала висоту для наступного нападу, Гран сяк-так зіпнувся на ноги і пустився, мов очманілий, бігти до лісу, на краю арени. Це був, по-правді, не ліс, так, ріденький перелісок, не набагато ширший за живоплід, що надміру розрісся, та принаймні жоден дракон крізь нього не пролетить. Він і не пробував. Ліартис посадив свого дракона на м'яку мураву за кілька ярдів звідти і з безтурботним виглядом спустився на землю. Дракон згорнув крила і зарився мордою у соковиту траву, в той час, як його хазяїн прихилився спиною до дерева і засвистів щось не до ладу. «Я можу тебе спопилити», – сказав з трохи згодом. З кущів ані шелесту. «Може, ти за отим кущем гостролисту?» Гостролист, спалахнувши як свічка, перетворився на м'яку воскову кулю. «Я певен, щось у тому папоротті ворушиться», від папороття залишились одні ребра, притрушені сизим попелом. «Ти лиш відтягуєш неминуче, варваре. Чому б тобі не здатися просто зараз? Я спопелив чимало людей. Жоден не скаржився, що було боляче», – сказав ліартес, скоса поглядаючи на кущі. Дракон продовжував свою роботу, дмухаючи вогнем на все більш-менш подібне на кущ чи зарослі папороття. Ліартес наготував меча і чекав. Гран скотився з дерева і щойно приземлившись пустився бігти. Позаду нього дракон ревучий тріском продирався крізь чагарі, намагаючись розвернутися, та Гран все біг і біг, очима прикипівши до Ліартеса і сухої гілляки в руках. Маловідомим, але правдивим є той факт, що двонога істота може зазвичай випередити на короткій дистанції чотириногу, просто через те, що чотириногій потрібно більше часу, щоб дати лад усім своїм ногам. Гран почув за спиною шкряботіння кіхтів, а тоді зловісний звук, наче щось гупнуло об землю. Дракон вже напів розпростав свої крила і намагався піднятися у повітря. Коли Гран кинувся на Ліартеса, меч вершника, наче у лиху хвилину, зачепився за суху гілляку. Тоді Гран врізався в нього, мов таран, і обидва чоловіки гепнули на землю. Дракон заревів. Ліартес завищав після того, як Гран з анатомічною точністю рвучко смикнув коліном вгору. Та все ж зумів нанести удар у відповідь, що повернуло ніс варвара, зламаний колись давно, у його нормальне положення. Гран відшпурнув його стусаном і, підвівшись на ноги, зіткнувся ніс до носа зі страхідливою, конеподібною фізіономією дракона, що грізно роздував ніздрі. Він брикнув ногою і влучив Ліартесу, який намагався підвестися, по голові. Чоловік повалився додолу, як сніп. Дракон зник. Вогняна куля, що вже майже докотилася до Грана, почала згасати, доки не стала, майже торкнувшись його щік, не більш як поривом теплого вітру. А тоді все вщухло, лише щетліючі кущі стиха потріскували. Гран закинув непритомного вершника собі на плече і неквапом рушив до арени. На півдорозі він наткнувся на ліорта, що лежав, розпростершись на землі з неприродно вивернутою ногою. Він нахилився і, пробурчавши щось собі підніс, поклав його собі на інше плече. Ліса та хранитель традиції чекали на трибуні з одного боку луки. Жінка-вершниця вже достатньо опанувала себе і тепер спокійно спостерігала, як гран. Скинув з плечей обидвох вершників на сходи перед нею. Люди довкола неї стояли в шанобливих позах, наче учасники судового процесу. «Убий їх», – сказала вона. «Я вбиваю, коли вважаю за потрібне», – відказав він. «У будь-якому разі вбивати непритомних людей – це неправильно». «Не думаю, що трапиться більш слушна нагода», – поділився своєю думкою хранитель. Ліса перхнула. «Тоді я їх вижену», – сказала вона. «Щойно вони опиняться поза межами чарів Вірмбергу, у них зовсім не залишиться сили. Вони стануть простими розбійниками. Це тебе влаштує? А вже ж». «Я здивована, що ти такий милосердний, вар Гране». Гран знизав плечима. Людина у моїй ситуації не може дозволити собі іншого. Вона мусить пам'ятати, ким вона є. Він озирнувся То де ж наступне випробовування? Попереджую, воно буде небезпечним. Якщо хочеш, можеш вийти з гри зараз. Однак, якщо ти пройдеш його, то станеш правителем Вірнбергу і, зрозуміло, моїм законним чоловіком». Гран зустрівся з нею поглядом. Він задумався про своє життя до цього часу. Воно раптом видалося йому суцільною низкою довгих дощових ночей просто неба, запеклих сутичок стролями, міською вартою, незліченними бандитами та лихими жерцями і принаймні тричі зі справжніми напівбогами. І все заради чого? «Ну так, заради цілої купи скарбів треба визнати, але куди ж вона вся поділася?» Порятунок викрадених дівиць безперечно обіцяв певне короткочасне задоволення. Та в більшості випадків все закінчувалося тим, що він доправляв їх до якогось міста з пристойним приданим, тому що з часом навіть найбільш погідлива колишня полонянка починала посягати на його свободу і не надто вітала його зусилля врятувати її сестер по нещастю. Коротше кажучи, все, що він здобув за своє героїчне життя – це свою репутацію та мережево шрамів. Бути правителем може бути цікаво. Гран усміхнувся. З такими вихідними позиціями, маючи усіх цих драконів та добру ватагу воїнів, можна справді стати видатним суперником. Та й дівка була зовсім непогана». То що? Третє випробування, спитала вона. Я знову битимусь без зброї? І собі запитав Гран. Ліса підняла руки і стягнула з голови шолом, випустивши на волю кучері рудого волосся. Далі вона розстібнула брошку на своєму плащі. Під ним на ній не було більше нічого. Поки очі Грана гуляли по її тілу, його розум запустив у дію прості обчислювальні машини з двійковим кодом. Одна оцінювала вагу золота в браслетах на її зап'ястках, вартість тигрових рубінів, що прикрашали перстені на пальцях ніг, діамантової зірочки у її пупку, і двох надзвичайно оригінальних завитків із крученого срібного дроту. Інша була настроєна виключно на його лібідо. Обидва підрахунки цілковито його задовольнили. Вона підняла руку, простягнула йому кубок вина і всміхнулася, думаю, ні. Він навіть не спробував нас врятувати – Ринсвінт висунув свій останній аргумент. Чарівник вчепився за двоцвіта, як п'явка, обхопивши його за пояс руками, коли дракон почав поволі описувати в небі кола, нахиляючи світ під небезпечним кутом. Свіжі знання про те, що луската спина, на якій вони зараз везлися верхи, існувала тільки як така собі тривимірна мрія – жодним чином не повпливали, як він вже зрозумів, на його відчуття вертиго, від якого у нього зазвичай терпли п'яти. Його думки весь час поверталися до того, що може статися, якщо двоцвіт втратить концентрацію. Ніхто, навіть Гран, не зміг би протистояти отим самострілам, твердо сказав двоцвіт. Дракон саме пролітав високо над лісистою місциною, де вони утрьох якось марно намагались заснути холодної дощової ночі, коли на обрії диска зійшло сонце. В одну мить по хмурі синьосірі відтінки до світньої години стали світлою жовтяво-мідною рікою, що розливалась по світу, спалахуючи золотистим там де вдарялась обліт чи воду, чи світлову дамбу. Через щільність магічного поля навколо диска, навіть саме світло, поширювалось з дозвуковою швидкістю. Цю цікаву властивість розумно використав, зокрема, народ Сорка з Великого Нефу, який за минулі століття збудував складні та витончені дамби – а долини обніс стіною з відшліфованого кварцу для того, щоб вони вловлювали слабке сонячне проміння і, так би мовити, зберігали його про запас. Сяючі резервуари нефу, з яких світло вихлюпувалось через край, після сонячних днів впродовж кількох тижнів поспіль були дивовижною картиною з висоти. Прикро, що Двоцвіт та Ринсвінт не подумали поглянути у тому напрямку. Перед ними на фоні неба зависла неймовірність вагою мільярд тонн, тобто витворений з магії Вірмберг. І все було не так уже й погано, доки Ринсвінт не повернув голову і не побачив, як тінь гори повільно розповзається по хмаровиді світу. «Що тобі там видно?» – спитав двоцвіт у дракона. «Видно, як хтось б'ється на вершині гори», – тихо озвався дракон. «Бачиш», – сказав двоцвіт, – «гран, напевне, зараз б'ється не на життя, а на смерть». Ринс він мовчав. За хвилю двоцвіт обернувся до нього. Чарівник дивився поперед себе затуманеним поглядом, і беззвучно ворушив губами. Ринсвінде, чарівник тихенько крекнув. «Вибач», – сказав двоцвіт, – «що ти сказав?» Увесь час велика зала, – помимрив Ринсвінд. Його погляд знову став осмисленим, на якусь мить здивованим, а тоді у ньому промайнув страх. Він забув і поглянув униз. «Ай!» – вимовив він і почав сповзати. Двоцвіт піймав його за комір. «Що таке?» Ринсвін спробував заплющити очі, але у його уяви повік не було, тож вона щосили витріщалася на землю з висоти пташиного польоту. «Хіба ти не боїшся висоти?» тільки й зміг сказати він. Двоцвіт поглянув униз, на крихітний краєвид, помережений тінями, які відкидали хмари. Думка про страх раніше і справді не приходила йому в голову. «Ні», – сказав він, – «чого б я боявся? Ти однаково мертвий, чи упав би з висоти сорока футів, чи з чотирьох тисяч фатомів, Ось що я тобі скажу». Ринсфін спробував подивитися на ситуацію неупередженим оком, під таким кутом, але не побачив у ній жодної логіки. Ішлося не про падіння як таке а про нього самого, блідого й холодного, з посоловілими очима. Двоцвіт піймав його знову. «Спокійно», – сказав він підбадьорливо, – «ми вже майже прилетіли». «Ох, як же я хотів би бути зараз у місті», – застогнав Ринсвінт. «Відчути під ногами тверду землю». «Цікаво, чи дракони можуть долетіти аж до зірок?» – міркував у голос Двоцвіт. Ото був би клас Навіжений, підсумував Ринсвінт беззаперечним тоном Від туриста не чути було ані звуку Тож чарівник витягнув шию, щоб зазирнути йому в обличчя І з жахом побачив, що двоцвіт дивиться уверх на зірки що літнули на небосхилі з дивакуватою усмішкою на обличчі Навіть не думай собі про таке, додав Ренсвінд погрозливо «Той, кого ти шукаєш, зараз бесідує з вершницею драконів», – сказав дракон. «Га!» – відгукнувся Двоцвіт, не перестаючи видивляти зірки, що помалу згасали. «Що?» – тут же насторожився Ринцвінт. «А вже ж гран!» – сказав Двоцвіт. «Сподіваюсь, ми встигаємо. Пірнай і без шуму». Вітер посилювався, доки врешті його не змінила буря – така пронизлива, що прошивала до кісток, і Ренсвінд розплющив очі. Можливо, їх просто відкрило вітром, в усякому разі тепер вони не заплющувалися. Пласка вершина Вірмбергу раптом виросла над їхніми головами, тривожно захилиталася, а тоді перекинулася на розмиту зелену пляму, що мелькала у бабічних». Крихітні ліси та поля злилися в одну суцільну латку, що так само меркотіла внизу. Щось сріблясте проблиснуло вдалині. Ймовірно, то була маленька річка, яка виплюскувалася через край плато. Ринсвін намагався викинути з голови пов'язаний з цим місцем спомен – але йому вочевидь, було комфортно серед усіх файлів, що містили життя чарівника. і він не збирався покидати облюбовану територію, затьмарюючи усі інші враження. "Гадаю ні", сказала Ліса. Грам неквапом узяв кубок із вином. На його обличчі засяяла усмішка від вуха до вуха. Дракони довкола арени раптом почали речати. Їхні наїзники поглянули в небо. Тут якась зелена мара блискавкою промайнула повз них, і гран щез. Кубок на мить завис у повітрі. Потім упав на сходи, розлетівшись на тисячу друзок. І ось тоді з нього виплеснулась одна єдина крапля. А все це тому, що в той момент. Коли дракон дев'яти сил акуратно загріб Грана своїми кігтями, їхні біоритми відразу ж синхронізувалися. Оскільки вимір уяви є значно складнішим, ніж виміри часу та простору, котрі існують порівняно недовго, в результаті нерухомий і прямостоячий Гран миттю перетворився на Грана, якого відносило невідомою силою в бік зі швидкістю 80 миль за годину, без жодних негативних наслідків, не враховуючи кількох недопитих ковтків вина. Інший наслідок проявив себе в тому, що ліса несамовито заверещала і покликала свого дракона. Щойно золотистий звір з'явився поперед нею, вона застрибнула на нього верхи, все ще нога, і вихопила самостріл в одного з вартових. Далі її підхопило повітря, а інші наїзники тим часом збиралися в гурт навколо своїх драконів. Хранитель традиції, спостерігаючи з-за колони, де він завбачливо сховався від божевільної метушні, в той момент випадково вловив міжвимірні відголоски однієї теорії, що саме визрівала в умі одного з перших психіатрів – із сусіднього Всесвіту. Можливо, через те, що реальність цих вимірів просочувалась одночасно в обидвох напрямках, і психіатр на мить побачив оголену даму на драконі. Хранитель всміхнувся. Б'ємося об заклад, що вона його не здожене. прозвучав над його вухом голос Грейхи, в якому чути було, як хробаки копошаться у склепі. Хранитель, заплющивши очі, облизав пересохлі губи. Я думав, мій повелитель наразі вже спочиває у царстві вічного сну, наважився почати він. Я чарівник, сказав Грейха, смерть особисто має явитись по мою душу, а його хехе, схоже, немає поблизу. Ну що, пішли? запитав смерть. Він був верхи на білому коні цілком реальному на вигляд, з плоті та кісток, за винятком червоних очей та вогняної пари зніздрів. Простягнувши кістля у руку, він витягнув душу Грейхи з в'язкого ефіру, згорнув її до розміру маленької цятки сліпучого світла і проковтнув. Тоді він пришпорив коня, і той помчав крізь повітря, висікаючи копитами іскри. Повелителю Грейхо, прошепотів старий хранитель традиції, довкола якого сколихнулася реальність, то був підлий трюк, долинув голос чарівника, а швидше слабенький відголосок, що розсіювався у безкінечному чорному просторі. Повелителю, на що подібний смерть, тремтяче гукнув старий услід. Розкажу, коли сам до кінця зрозумію приніс вітер ледь чутну відповідь. Так, промурмотів хранитель, раптом похопився. За білого дня, будь ласка, ви, йолопи, закричав гран зі свого місця, між вказівними кіхтями передніх лап дев'яти сила. Не чути загорлав двоцвіт у відповідь, і його слова одразу ж потонули у свисті штормового вітру. Дракон, входячи у віраж, злегка нахилився на одне крило, і двоцвіт побачив внизу маленьку іграшкову дзигу, якої згори здавався могутній Вімберг, а також метушню мініатюрних істот, що лаштувалися в погоню. Крила дев'яти сила били і зневажливо відштовхували повітря. Значно рідше повітря, між іншим, Двоцвіту вже втретє заклало вуха. Попереду натовпу тих істот він зауважив золотистого дракона і когось на ньому верхи. «Гей, з тобою все гаразд?» – стривожено запитав Ринсвінт. Йому довелося зробити кілька глибоких на повні легені ковтків повітря, яке чомусь стало розрідженим для того, щоб виштовхнути з горла слова. Я міг би бути повелителем, Та вам, йолопам, неодмінно треба було прийти. І Гран задихнувся, коли холодне рідке повітря Скувало йому груди, хоч які могутні вони були. «Щося робить з повітрям?» Видушив від себе Ринсвінт. Перед його очима замиготіли голубі іскорки. Ек сказав двосвіт і зомлів. Дракон зник». Ще кілька секунд усі троє залишались у повітрі. Двоцвіт та чарівник мали особливо кумедний вигляд, сидячи один поперед іншого, охопивши розкинутими ногами щось, чого там не було. А далі те, що на диску, відоме як гравітація, оговталося від несподіванки і спрямувало на них свою силу. У той самий час ліс син дракон, Пролітав повз, і Гран важко гепнувся йому на шию. Ліса нахилилася і поцілувала його. Ця подробиця лишилася поза увагою Ринзвінда, який падав на землю, все ще міцно обхопивши двоцвіта за пояс. Диск унизу мав вигляд невеличкої круглої карти, пришпиленої до неба. Він, здавалося, застиг на місці, та Ринсвінт знав, що це не так. Світ наближався до нього, як величезний пампух із кремом. «Отямся!» – закричав він поміж реву та стогону вітру. «Дракони! Думай про драконів!» Вони продовжували стрімко падати у лопотінні крил звідусіль. Втім, орда їхніх переслідувачів скоро залишилась позаду, тобто угорі. Дракони вищали, і, перекидаючись у повітрі, летіли шкереберть. Двоцвіт мовчав, і хоч мантія чарівника розвівалась довкола нього, немов опахало, він не приходив до тями. «Дракони», – подумав Ринсвінд, на грані паніки. Він намагався сконцентруватися і уявити більш-менш правдоподібного дракона, Якщо турист на це здатний, подумав він, значить і я зможу. Проте нічого не виходило. Диск був тепер значно більшим. Закутаний в хмари, він спокійно здіймався під ними все вище і вище. Ринсвін спробував знову, замруживши очі та напружившись кожним своїм нервом. Дракон. Його уява, Дещо пошарпаний і виснажений орган зробила зусилля відшукати в собі дракона, будь-якого дракона. «Не вийде», – пролунав смішок, наче поминальний дзвін. «Ти ж у них не віриш?» Ринсвін поглянув на страхітливу примару верхи на коні, що вишкірилась до нього, і його розум від страху дав драпака і спалахнуло сліпуче світло, і настала непроглядна темрява. Під ногами Ринсвінда з'явилась м'яка долівка, а навкруги рожеве світло і багато-багато людей, які щось схвильовано кричали. Він ошелешено роззирнувся довкола себе. Він стояв у якомусь тунелі, заповненому здебільшого стільцями, на яких сиділи пристебнуті пасками люди у дуже дивному одязі, і всі вони щось йому кричали. «Прокинься», – прошепів він, – «допоможи мені!» Тягнучи на собі напівпритомного туриста, він позаткував, рятуючись від натиску юрби, доки його вільна рука не намацала на дверях клямку дивної форми. Він покрутив її і вислизнув, гримнувши за собою дверима. Роздивляючись нове приміщення, в якому він опинився, чарівник зустрівся поглядом із переляканою молодою жінкою, котра, впустивши на землю тацю, яку тримала в руках, дико заверещала. Це був той вереск, що допомагає вийти із заціпеніння. Ринсвінт, який вже наскрізь просяк адреналіном від страху, повернувся і прошмигнув біля неї уперед. Там знову були стільці. Коли він настійливо поволік двоцвіта центральним проходом, люди, що сиділи по обидва боки від нього, попригинали голови. За рядами стільців він помітив маленькі віконця, а за віконцями на фоні пухнастих хмар крило дракона – Срібне крило. Мене з'їв дракон, подумав він. Нісенітниця, відповів він сам собі, ти не міг би бачити щерева дракона. Тут його плече зачепило двері у далекому кінці тунелю, і він пройшов крізь них у конусоподібну кімнату, що була ще дивнішою, ніж сам тунель. В ній було повно миготливих вогників. Серед усіх тих вогників у контурних кріслах сиділо четверо людей, які витріщились на нього з роззявленими ротами. Він повернув до них голову і помітив, що їхні погляди змістилися у бік. повільно поволі обернувся. Поруч нього стояв п'ятий чоловік – бородатий і смаглявий молодик, схожий на кочівника з народу Великого Нефу. «Де я?» – запитав чарівник. «У череві дракона?» Молодий чоловік потиху відступив назад і тицнув маленьку чорну коробочку чарівникові підніс. Четверо в кріслах попригиналися. «Що це?» – сказав Ренсвінд? «Знімкувальна коробка?» Він простягнув руку і взяв її, що вочевидь здивувало смаглявого чоловіка, який закричав і спробував вихопити її у чарівника. Знову почувся крик, цього разу від одного з чоловіків у кріслах. Лиш тепер він вже був не в кріслі, він стояв, націливши щось мале і металеве на молодого чоловіка. Це подіяло дивовижним чином. Чоловік відповз назад, піднявши руки вгору. «Будь ласка, віддайте мені бомбу, сер!» – сказав чоловік із металевою штукою у руках. «Обережно, будь ласка!» – оцю річ, – перепитав Ринсвін, – тримайте, мені вона не потрібна. Чоловік взяв її дуже обережно і поклав на підлогу. Люди в кріслах розслабилися – і один з них почав щось наполегливо говорити стіні. Чарівник із подивом за ним спостерігав. «Не рухатись!» – різко крикнув чоловік зі шматком металу. «Амулет!» – вирушив Ринсвінд. Смаглявий позаткував у куток. «Те, що ви зробили, дуже мужньо з вашого боку», – сказав Ренсвінду власник амулета. «Ви це знаєте?» «Га?» «А що з вашим другом?» «Другом?» Ринсвін подивився на двоцвіта, який все ще мирно дрімав. Це його не здивувало. А от що насправді було дивним, це те, що на двоцвітові тепер був інший одяг. Дивний одяг. Його бриджі тепер закінчувались вище колін. Зверху на ньому було щось на зразок жилета з яскравого строкатого матеріалу. На голові він мав невеликий кумедний солом'яний капелюх з пером з боку. Якийсь дискомфорт у районі ніг змусив Ринсвінда опустити погляд. Його одежа також змінилась. Замість зручної старої мантії, так чудово пристосованої до швидкісних забігів у всіх можливих випадках, його ноги облягали труби з якоїсь тканини. З того ж самого матеріалу була і його куртка. Від цього моменту він ніколи не чув тієї мови, до якої говорив чоловік із амулетом. Вона була досить груба і дещо схожа на мову серединних земель. Але чому ж він розумів кожне слово? Стривайте, вони несподівано з'явились у цьому драконі, після того, як матеріалізувались у тій загаті, вони у ній бовтались, кудись волочились. Вони, вони почали розмову в аеропорту так невимушено, що вирішили сісти поруч у літаку. І він обіцяв показати Джеку Цвейблумену місцеві цікавинки, коли вони повернуться у Штати. Так, саме так і було. А тоді Джек раптом занедужав, а він почав панікувати і притягнув його аж сюди, чим несподівано для всіх налякав того терориста. Зрозуміло, та що ж на Бога означає середині землі. Доктор Р'їнсвенд потер скроні. Зараз йому точно не завадило хильнути чогось міцного. Парадокс розходився колами по безкрайньому плесу причинності. Мабуть, найважливіша річ, яку треба було б пам'ятати кожному, поза межами сумарної цілісності мультисвіту, було те, що хоча чарівник із туристом з'явились на борту літака справді недавно, разом з тим вони перебували в ньому увесь той час, що й інші пасажири від початку рейсу, Іншими словами, так само, як правдою було те, що вони з'явились у цьому конкретному комплекті фізичних вимірів буквально кілька хвилин тому. Правдою також було і те, що вони жили в ньому увесь цей час. Саме на цьому моменті лексикон нормальної людини впирається у глухий кут, розвертається і йде перехилити чарчину. По суті, все не так складно, кілька квінтильйонів атомів щойно матеріалізувалися, а водночас і ні, поза як і раніше були, у Всесвіті, де їм, власне, не слід було опинятися». Зазвичай такі речі закінчуються величезним вибухом, але оскільки Всесвіти є надзвичайно еластичними, цей конкретний Всесвіт врятував себе від такої розв'язки, розтягнувши, мов гумку, свій е, часопросторовий континуум до такої межі, щоб в нього спокійно помістились усі зайві атоми, а тоді швидко стягнув його до розміру освітленого кола, навколо багаття, яке за відсутності іншого терміну його мешканці звичкою називали теперішнє. Це, звісно, вплинуло на історію. Було на кілька війн менше, на кілька динозаврів більше і таке інше, та в цілому епізод відбувся майже непомітно. Втім... Поза межами цього конкретного Всесвіту відголоски тієї незначної затримки розкотились горохом по сумарності, залишаючи м'ятини на стінах цілих вимірів та руйнуючи галактики як карткові будиночки. Однак… Все це зовсім не спадало на думку доктору Р'їнсвенду, неодруженому чоловікові 33 років, що народився в Швеції і виріс у Нью-Джерсі, а також спеціалісту з явища відшарування окисів у певних атомних реакторах. Так чи інакше, він, напевне, все одно не повірив би цьому. Цвей Блумен, здавалося, ще й досі не прийшов до тями. Стюардеса, яка провела Рінсвенда до його місця, під аплодисменти решти пасажирів, занепокоєно над ним схилилася. "Ми надіслали радіограму", сказала вона Рінсвенду. "Коли ми приземлимося, на вас вже чекатиме швидка допомога. О, тут у списку пасажирів записано, що ви доктор я не знаю, що з ним таке, перебив він. Інша справа, якби він був магнококсовим реактором, це в нього якась шокова реакція. Я ніколи її речення обірвав оглушливий гуркіт у хвості літака. Декілька пасажирів залементували. Несподіваний порив вітру підхопив у вихор кожен журнал чи газету, що вільно лежали на сидіннях і стрімко пронісся вперед по салону. Щось іще насувалося на них із проходу, щось велике і овальне, дерев'яне і скріплене мідними скобами, що мало сотню ніжок. Якщо воно було тим, чим здавалося, а саме скринею, яка розгулювала салоном, схожою на ті, що фігурують в оповіданнях про піратів доверху набитою нечесно заробленим золотом та коштовностями, тоді те, що було її кришкою, раптом роззявило рота. Коштовностей там не було. Зате там було прибагато великих квадратних зубів, білих, як білий явір, і пульсуючий язик, червоний, як червоне дерево. Стародавня валіза збиралася його з жерти. Свент вчепився за непритомного цвейблумена, якою б малою підтримкою наразі це не було, і забурмотів щось сам до себе переляку. Понад все на світі він хотів би опинитися зараз де-інде. І настала непроглядна темрява, і спалахнуло сліпуче світло. Раптове відбуття кількох квінтельйонів атомів Всесвіту, в якому вони все одно не мали права перебувати, спричинило суттєве порушення гармоній сумарної цілісності, яку вона гарячково намагалась відновити, знищуючи по ходу ряд субреальностей. Величезні, неконтрольовані виплески первісної магії відбувалися в самому центрі мультисвіту, вихлюпуючись через кожну шпарину у досі спокійні виміри і спричиняючи появу нових туманностей, зіткнення зірок, хаотичні міграції диких гусей і потоплення уявних континентів. У світах аж до іншого кінця нескінченності фіксували чудові заходи сонця сліпучо-октаринового кольору, коли частинки магії високого заряду проносилися в атмосфері. У кометному ореолі навколо легендарної льодової системи Зерет згасла шляхетна голуба комета, тоді як один принц засяявши майну у небі. Все це пройшло непоміченим для Ринсвінда, коли він міцно тримаючи млявого двоцвіта за пояс, стрибнув у море дискосвіту на кілька сотень футів униз». Ніщо, навіть конвульсії усіх вимірів не могло порушити залізний закон збереження енергії. Тож коротка подорож Р'єнсвенда літаком була достатньою, щоб перенести його за кілька сотень миль по горизонталі та сім тисяч футів по вертикалі. Слово «літак» спалахнуло і тут же згасло у Р'єнсвендових думках. Чи то бува не корабель там, унизу? Студені води Округлого моря